سَيَكُولُ الصُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ أَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاؤُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دا الله رب العزت ډیر لوی کرم او احسان دی په مونږ وتاسو چې په دې پر فتندور کې چې د نفسه نفسئی یوالم دې هر سړی په خپلو مصیبتونو او تکلیفونو کې ډوب دي باوجود دا غینا الله رب العزت په دې دیار غیر کې مونږ کا خپل کتاب ته د کېناستو صلیح حدیث منټونا نصیب کل دادا الله له وکرم دے کوم ټول زندگی رب ته سجدا کو او د دی وخت شکریا دا کو نوغه بادانش او کم زمو رونا چې زمو بری خوشحالی کی مون سره شریک شېوی دي د خوشاله د رونا د لرو زون راغلي دي زما ما دعا ته رب ذلجلال دي دا غیب عمرونو او مالونو کې برکات واچي او الله دې زاغیدا قدمونه د خیر او د خوشالۍ او ګرځي او الله رب العزت دې د خپل رضا او ګرځي کله چې د دنیا باد شوي الله د انسانیت در احنمائی ده پارا انبیاء علیم السلام رالی گلی. او تقریبا د مشهور روایت مطابق یو لاک سلیری زرا انبیاء علیم السلام دنیا تراغلی وقتن پو وقتن او حر پیغمبر پخپل دور کې دلا الہ الا الله ورت کرده ده او دا مسله خل کو تا بیان کرده کله چې پیغمبر مسله بیان کړې دا مخلک درې ډلې شوه دي ساغه خلګو چې هغه باغوه خغه مسله منه لیدا او هغه د پیغمبرانو مرګ لري ګرځېدلی چې کم ته اصحاب کرام وای د انبیا علیه السلام سو خلک قران ذکر کای چې هغه په دې شش او پنځه کې دي چې په خوانې خبرې ومنو او که دا ومنو او درې مدلا مخامخ مقابلی له درې د او غي د انبياله مسالم اختلاف کړي خو الله رب و لزت همیشه کامیابی حق پرستو لور کړي انبياله مسالم کامیاب کړي او دا غم رستيا لکامیاب کړي دي چونکی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خي پیغمبر او دا زمونږ د ټولو ایمان دې زمونږ اكيد ده دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نا رستو بل پیغمبر ناراضی انا خاتم النبیین لا نبی ابادی ز د پیغمبرانو سٹمپم اغلار بند شو زمانہ رستو بل پیغمبر نشتا کچون گیان بیاله مسالم ناراضی نو د پیغمبرانو اغا ډیوټی ما او طالبات شويدا زګه خسرو لري کونین فرمای بلغو انی ولو آیا تاسو بل دور سه وي اگر کتاب سو یو آیات یاد کړی او د الله د نیامتونو نه غټ نیامت د الله کتاب ده تدې بارا کې بمونو الله تاسو کوي چې دنیا کې ما داراله غلو نو تاسو سره سمر دوستانه کړي وو تاسو سره سمر تعلقو آیات الفاظو نو ویلو په الفاظو ویلو د قران حق نه ادا کیږي لهزن چې تو و نو تاازان د لار جوړه ک چې الله زما تعلق تا سره جو شو ستاغ کلام ستاغ خبرې ستا وینا زوس اوس لست شم اوس الله دی ک سی دي نو دی دپاره د ققرآن مقصد او ترجمه ترجمز دکول دي او درم چې کله مقصد او ترجمه زده کی نو بیا د دی د خلی شوي طرق لاندې جونتیول دي دا د قرآ مقصد دی نبی علی السلام تم الله فرمای کتاب ان انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى نور دا قران مته تر علی گله د دې بذریه باندې ته خلق د تیرود د کفر او د شرک نه رانه د توحید او سنت تروباسي اوس انبیار مسلم نشته علما دا هغه انبیا وارسان دي په کار دادی چې مونږ د علماو قدر وکو عالم هر څوک چې ده د دې خبرې ارجه عوام شهید د علماو وب خپل مینز کې نظریاتي اختلافي نظریاتي اختلاف د صحابو مینز کې وو اوس ما او تعالی د اني په کار چې فلانې عالم دا بيدینه وې اغل الله علم د قران نصیب کړی هغه بيدینه شرم نشي کېده شهید زما په فروي مسائل کې د علما سره اختلاف دي ما سره دلیل ده او هغه سره هم دلیل ده زه د خپل دلیل په با بنا باندې خبر ا کوم بل عالم د خپل دلیل په بنا خبر کوي خو عقاید کې د هیڅ اختلاف نشته عقاید دې د وایي چې الله یو دی په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشته بنیاد د اسلام پینځ دی پاګه کې هیڅ اختلاف نشته په قران و مجید کې هیڅ اختلاف نشته په سنت دا جناب محمد رسول الله کې هیڅ اختلاف نشته چکه کله په اصول کې اختلاف نشته نو فورې مسائلو باندې تاسو څنګه یو سړي باندې د کفر لیبل لگے قران چې تو اوه تفسیر کې به وګورېږي تاته به او لارخ عریشي چې الله کتاب سلرا لګلې او مقصد یې سو موږم اگر کثرات للی ان را دل خدخپل ناقص علم مطابق تقریبا دونی نیمی میاشتی که مونگا یوسی بارا دا قرآن کریم ترجمه او که مرگرو بچو دا دی دا, دا خواهشو چه پا دی خوشحالهی که مونگ دا اخپل یاران دوستان رونا بایگان دا ټول را جمکو صرف دین یدوانه چې دا کوشش مونږ شو رو کرده ده مونگ دو نیمی میاشتی که الحمدللہ یوسی بارا دا قرآن کریم ترجمه تفسیر سروه هر کحاري عمرګر الګلګ کوشش شروع کی نو مون مزدورۍ سره سره چې دو کاله فضل زو نو ان شاء الله قران موم زده کړی ا دوه کاله چې مون تیرودل او مزدوري کو نو باغی ګم مون له سکونی مون له خوشحالي چې دلته نزون دولت به مون ځان سره وړي او ځان سره معلم د قران وړي نو ذالک فضل الله یؤتیه مَیشا داد الله فضل دې چې چاله خو شي غیله دا دیر او د اعزاز او د اکرام خبره د مرګر له چې اغه ستړي ستومان راشي کارو کی او مخام به د انتظارې کې سوخ به درس د قران کریم کیږي روټه یې تیارې وینو اول به درس کو بیا وروټه خرو ها کور د خبرې رس نو کوم دا خبره خبر دلیل د دې چې زمون قران سره مینا او الله دې دا مینا تر مرغبور زموږ نصیب کی لکه دا زندگی مقصد دی ها مستازو ټول چراغ لري نو موږ تاسو لا په دې درس د قران کریم کې په خیراله وایو هر کله درته وایو صرف دې لپاره چې تاسو زموږ رونه موږ یو لګو کوشش شروع کړو او الله دې حتر او رسول نو استادم خو شا کې خامخ علماء شته د قران درسونه وکړي کنی زمون دا درس لایو چلیږي فیسبوک باندې دا وری لکټیم د الله کتاب لور کوي دنیا آخرت اخرت وو زمون خسته شي که یو مسلم چاهیز دکا نو زم ما ثواب وو او اساسو مجرور اساسو د اخرت او د دنیا دوه لا کامیابی بدېږي الله دې مونږ له استقامت نصیب کړي چونکی مونږ درس د قران کریم کولو او دا مونږ ویلیو چې سورې بکره په اعتبار د مضمون سلور هي سیدا اول یسگچ یان ما اتونو او داغي مون تفصیل کړه دا دوه میسج وروه او پدې کې اسباد در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پاږی باندې نه اعتراضونو او قران داغي جوابونه کول ما حساب وکونو کې و وه اعتراضونه ذکر شو اول اعتراض دا استاد زمون دشمن دی مون جبرئیل امین سره تعلق نشته زکه ستا خبر نه منو آان بنه جواب وکل چې جریلیمن به خپله نه را ځي ان نه هو نزل الله کلې کو به ا الله د خ الله وکم راځي دوین دی ولې اختلااف کوي مسب د کلې مام د سره چې کمم کتاب دی دقدین جبریلی من تصدق کوي درین جواب وککوو خودن دا ذریعہ د هدایت د د پااره د ټول عالم نوی ولې نهې. سررم جواب وکو و بوش رال المؤمنین زیره د دپار د ممناننو پنظم جوابې وکو کلل منکانه عدو لجبریله و می کاله الله حددول کافرین چې جبیل سرهڅوک دشمې کوي الله دشمنمه دوې د راو ستا خبره ځګ نه منو چېته د سلیمان ل سلام پاې بهیانې الانګه هغه کرو داغې جواب قران کوه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دا د شيطانانو کارو سلیمان عليه السلام کوفر نه کړي دریم ذکر کو چې ته د کوډو او مندرو رد کې الانګه باغې دو فرشتي دنیا زراغلې وي داغې جوابو کو قران وما انزل على الملكين مونږ جادو د سر را لېګلې نه دي کړه لېګلې د پاره د امتحان دی څلورم اعتراض د صحیح الفاظو منې کې قران جواب کو یا ایو هلذین آمنو لا تقولوا راعنا دا سی الفاظ مو وی چې اغه نه ابهام د خی او د غلطی دواړو راځي او دراینه را تفصیل مون کړهو چې راینا را مسلمانانو به زموږ لحاظو کا او غي به راینا زموشبون کیه سلو بین زم اعتراضو بو مسالې د نص هه چې تکل یو مساله کې او کله بل مساله کې دا غي جواب ما ننصح من آیتن او ننصحا ناتی بخیر منھا دا کومه غا اسانتیاراول چې وبنشتنه تممووا काय مقام د اوبوده تمم شپغم اعتراض چې الله نائبان نیولې او کې وقالو تخز الله ولدا دا غ قرآن بینځه جواب وقل یو سبحان الله پاک ده نائبان النائشدار نیشت دیم بل له ما في السماوات و ما فی الارض دی الله له تابدار دی هغه مخلوق چې برا اسماونو کیوی او قد ازموکو کیدی درین جواب او کو کلن لہو کانی تنطول اللہ لمحتاج دی سالورم جواب او کو بدیع السماوات والارض ناشنہ پیدا کون کے داسمہ انو دزمکو دے او پینزم جواب او کو و ازا قضا امرن ف انما یکول لہو کن ف یکون شپاگم اوم اعتراض ہو کتبر اشتیاب اغمبر اللہ دے خبری ہو کی نا جواب قضا لے ککال مسلک اولهم په قانونوم دا ویلو قانون دا نه دی بادشاہ یو قانون نافذ کی او ار چاله کوسي لذي ما دا قانون او اورډیننس پاس کړي بلکې هغه ادارې له وی او قانون په خپل ملک باندې لاگو شي د او ذاته اعتراض مینس کې واقع د ابراهيم عليه السلام ذکر کده درو فدو د پاره یو بیت الله جوړ شو د پاره د توحید نو ولي بق شرکوي واذ يرفع ابراهيم من البيت واسماعيل دوم دا پی غمبر پا د دے ابراہیم علیہ السلام راغلے ربنا و باسفیہم رسولا منہم نو ولی نمہ نئی او درین دا پی توحید دا طولو انبیاء و مشترکا مسالنا و وصا بہا ابراہیم بنیه و یعقوب نننی سبق کے اتم اعتراض دے په تحویل د قبلی واننی چتا تلس میں آشتی یا والس میں آشتی بیت المقدس دا موزو کو اس خانقابے لکے نو جواب داخده مقلانو کار دی قانون خو بره جوړیږي خطا نه سيقول الصفحاء الله يزر د چبوې بي وقوف منن ناس دخل کونه ما ولهم څه شو ګرځول دی لرا ان قبلتهم ملتي كان عليه دا غي قبله نه چي دی بيو کم چې بیت المقدس جواب الله ګن جوابونه کوي يرون بي جواب کل لله المشرق والمغرب ويا الله لمشرق ومغرب دي الله زمون مقصد د الله عبادت کول دي دا خبره د زګړې دا, دا چې مونږ سجده خانه قابيته نکو مونږ سجده چاته کوو الله تعالی خو په طرف د خانقاه قابي کو کې او سړی وای چې سجده خانه قابيله کوم دا شرط دی سجده مونږ الله ته کوو کو الله متعال سجده کو کوم طرف لوګو الله وي خانقاه قابي دمخه یې وزدا به یې وسجدك کول الله الذي طرفه خانه قابيدانه چې مون سجدہ کو ول الله تا يا خانه قابيل کو نه بل کې مون سجدہ الله لكو طرفه خانه قابي الله الله المشرق والمغرب دي يهدي من يشا الى صراط مستقيم الله توفيق ده هدایت نصیب کوي د سملاړه خلقو تا چې ده الله خو کوي الله دی دا لغون دي ناشته زه مون په خپل دربار کې قبول کی دعا وکي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الا انبیاء و امام المرسلین اللہم محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهيم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد مجید اللہم بارک محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجید الہ العالمین دامون تشروی یام ڈغوری suffl الله دا زمون بميزان دا حسنات تکی واجه الله د دې اجر او ثواب زموږ استادان الله زموږ مشران الله الله چې چمو ته دا ستو کتاب لاس کړه کړه الله داږي قبرونه په دی باندې منور کړي الله ته زموږ د ټول نارضا شي الله ته زموږ د ټول نارضا شي الله زموږ په زونو کې یو بل له محبت پیدا کړي الله زموږ د ظلم نه بغوز او حسد او کیناو باسي الله مونږ به خپل کتاب باندې ورونه ورونه او ګرځي الله مونږ دلته دی ملکتو العربیه سعودیه لا الله د رزق حلال په طلب راغلیو الله زمون د ټولو سم مشکلات شته دا چا لکھ دیو دا چا ډیر دی الله کدی یو یو یادو نو الله تعالی علم الغیوب تا ته هر چا ده مشکلاتو او پتہ ده الله د خپل د غیب د خزانو زمون مشکلات حل کړي الله د غیب د خزانو نظم مشکلات حل کړي الله زمو ملک پاکستان الله چې د امن یوګه واره او الله د اسلام کله تر رښت دنیا پوره آباد وساتي الله په مون باندې نیکان صالحان حاکمان راولي الله د ظالمان او حکیمان نظمونګه حفاظت وکي الله زمون کورونه شریف پره پیدا کي الله زمون ګلونه زمون بچي زمون الکان اغه دیندار کي الله زمون مشارک د قران علم عام کي الله تم کو خپل کتاب ورونه ورونه او ګرځي الله زمون د امینه محبت تر قیامت پوره قائم او دائم ساتي او, او الله په اخر وخت اخ کې چې کلمرغ راځي نو دا کلم زمون نصیب کي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وادی هواس خوابی اجماعی